Szóval Imú Tezek! Nézd, hallgass térdei, imádkozz! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a MoziHistor adássorzat második részében, itt most Áronnal a Baby Driver című filmről fogok beszélni, meg a magyar ö, megfelelője a Nyoms Baby nyomz film. Ami egyébként, egy, egy, bocsánat, de szerintem ez egy szülőszobai, nem, nem dráma, szülőszobai végjátéknak lehetne a kiváló címe. De... Vagy szülőszoba történet, vagy van milyen pornográf tartalom, de minden esetre nagyon gázol hangzik. Úgyhogy szerintem következetesen maradjunk a Baby drive címre és így hivatkozunk a filmre. Ez egy tavalyi film, most már tavalyi, bújik mindenkinek, Edgar Wright-nak az, az amerikai alkotása, Edgar Wright a rendezőről azt kell tudni, hogy ő fel a haláli hullák hajnala, a vaskabátok, világvége, a Scott Pilgrim a világjárás ilyen, ilyen, ilyen kult komédiákért. Szóval ebben ebben ő futott fel. És a Baby Driver az első olyan filmje, ami sikeres lett anyagilag. Tehát most ez a Csávó egyébként eddig csak próbálkozott, meg így, nagyon, nagyon, ilyen nagyon jó szerzőjei vannak, és ezeket tudta érvényesíteni hogy a nagy játékfilm de nem bíztak benne annyira, hogy a, még a Marvelnek az egyik filmet, az az Entment, azt ő rendezte volna, de egy kb. hat éven keresztül dolgozott a projekten, és elvették tőle, mert kreatív problémák miatt, hogy ő akart valamit, és a stúdió meg nem akarta azt. Szóval, ja, és most az, az első olyan film, amivel aztán megadják neki ezt a kezdőlöket, hogy most már végre a stúdióköt komolyan vegyék, és az ő koncepcióját teljesen elhiggyék, és a Baby Dive esetében egy... Hát mit, mit gondolsz állam? Tehát neked ez a koncepció, ez a zenés akció játék? Hát uh, igazából ez azért érdekes, mert uh, én, én mindig egy, vagy nem mindig, de nagyon sokszor már egy, egy uh, csúnya prekoncepcióval ülök be a moziba. Ezt a filmet is moziba láttam, és uh, sajnos itt is volt egy, egy uh, nagyon erős előfeltételezésem arról, hogy vajon ez egy jó film, vagy egy nem jó film. Nyilván én azt gondoltam, hogy ez egy nem jó film. Én úgy voltam vele, hogy ez egy, ez egy színes, szagos műanyag, amerikai limonádé. És aztán, amikor el is elindult a film, akkor azt mondtam, hogy ez egy videoclip. Gyerekek, ez egy közel két órás videoclip, ez nem egy film. De az az igazság, hogy amikor kiadtam a moziból, minden sikeremmel próbáltam utáni ezt a filmet, de nem sikerült, mert egyszerűen egyszerűen bevonzott az egész. És, és tudom azt, hogy iszonyat sok hibája van, mondjuk a legtöbb hibája az ebben a kontextusban még előny is. És aztán végül is megszerettem, és a szívemhez nőtt a baby driver. Te is ilyen friss láttad, tehát fél éve láttam nagyjából, és most mész újra? Ö, fú, azt hiszem igen, még, még ment a mozikban, a mozikban de ne, nem, egy, nem egy nagyobb moziban láttam, hanem egy ki, ö, kisebb, ilyen kisvárosi moziban, tehát szerintem, nem tudom mikor jött ki a film. De... Ilyen nyár elején valamikor, csak azért akartam ezt megkezdeni, mert szerintem ez a filmnek a hatalmas előnye az, hogy nagyon sokszor újra Igen. Mert Van egy nagyon-nagyon jó sodró pont azért, mert a rendezőek ez az összes film pont ilyen. Mert hangulatilag és így tempó szempontjából. Egy percre nem fogok annak a figyelmet, mert nem azért, mert hogy minden dobázalszod, de csak egyszerűen olyan, olyan jól vannak összefűzve a járatok egymás után, és olyan jó dinamikája van a, a magának, az egyes jeleneteknek, hogy mindig ne, nincsenek ilyen sallanok benne, mindenki levágnak belőle, amik ami, ami, egy tarantino filmnél csomó sallan van, amikor csak az, hogy két szerepő beszélget egymással semmivel, de az is persze, annak is van értéke abban, abban a kontextusban, hogy karakterépítés és mettő hátterüket és a gondolkodás módjukat. Itt viszont ezek nincsenek, így csak a szintiszta narratíva, és így megyünk előre százal. Igen, igazából az egész filmnek a dinamikája, ez pontosan ö, úgy zajlik, mint ahogyan a nyitó jelenetben a főhő és a cím szereplő ül a kocsiba, ö, nyomatja a zenéjét, és közben egy mozog rá, hát mondjuk úgy, hogy Kaby ülve táncol, közben játszik a különböző kapcsolókkal, bekapcsolja az ablaktörlőt, és az is ütemre, ütemre mozog, és Kaby ugyanilyen a film dinamikája, hogy mindig van egy ilyen következő lépés, mindig, hogyha van egy fordulat, akkor se le az egész, mert megy tovább, mozog. És ez például szerintem egy tök jó, tök nagy előnye, hogy ö, ez nagyon könnyen be tudja húzni a nézőt. Nincs az, amikor így nagyon el, elgondolkodik az ember, hogy most akkor mi az Isten is történik? Mondjuk, nem hagy, nem hagy, úgymond, hogy nem hagy gondolkodási időt. Tehát ez egy tipikus olyan hollywoodi blockbuster akciófilm, ami, ami előnye az, hogy így kikapcsolós. Igen, viszont ö, tény az is, hogy az is, azért sem tudsz nagyon elgondolkozni az egészen, mert az egész, ahogy mondom, olyan, mint egy videoklip, Tehát, hogy így megy, köz, van egy csomó kameraváltás, van egy csomó mozgás benne, van egy csomó statisztája, színekkel játszik. A, a, egyébként a díszletek szerintem nagyon jók lettek benne. Szerintem azért jól össze Van rakva. Van az első autósüldözéses jelent utáni ilyen stáblistás részek akkor fejnek a nevek és a készítők, stb. hogy a bébi nevű karakterem vagy kávéért. Igen, igen, igen. A, a hosszú egy jelenet, és én csak a második nézésnél vettem észre azt, hogy a falon meg különböző grafitik vannak, amik a dalszövegekre. Ezt én és is csak a, a Pont, vettem pont észre. akkor következnek azok a dalszövegek, amikor a kamera odaér. Tehát egy rendezési szempontból fantasztikus dolgok vannak a filmbe, nem is beszélve azokról az akciójátékról, amik konkrétan az ennek lövöldöznek. Az egyébként. Ö... Ha van kettő is. El, először azt hittem, hogy nagyon fog ö, zavarni, viszont annyira nem volt erőltetett, tehát amikor mondjuk két ö, egymástól kicsit távolabb lévő ütemnél van két egymástól irrelvásan távol lévő lövés, az mégsem volt zavaró. Tehát azt hittem, hogy az, hogy az ütemre fognak lövöldözni, ez, ez olyan fura lesz, nagyon mesterkélt, olyan nagyon... nagyon volna ebbe a de nagyon, nagyon könnyű, de valahogy nem sikerült szerintem. Jó volt összekombanában. Nem is volt öncélú, hanem így volt egy ilyen világ része, a saját stílusjegy Ö, kicsit beszélünk akkor egyáltalán, hogy miről szól az a film, hogy, hogy, is, hogy is, mi az a koncepció, az a Baby Driver koncepció. Ez arról szól, hogy a Edgar Wright, az kitalálta, már én tíz évvel dolgozik ezen a filmon, amúgy így fejben, kitalálta, hogy a kedvenc zenére, fog film gyártani. Tehát az, az, az egész soundtrack az valószínűleg az ő kedvenc zenének a listája, és kitalálta, hogy hmm. erre tök jó lenne egy és akkor felhúzza el egy akciójáját, tehát el a ritmusra. Ez, volt, hogy nem volt fordított, az első volt a zene, a, a dalvállalatás volt az első. Egyébként ez látszik is benne, tehát hogy látszik, hogy a, hogy a zene az nagyon dominál, nem csak a történetben, sőt valószínűleg a történetben azért dominál ennyire a zene, mert magánál a rendezőnél dominál, de a filme mindenképpen, és szerintem Egyébként nagyon-nagyon sokan elgondolkodunk ezen, amikor megyünk az utcán és hallgatunk igen. valamit, hogy ezt annyira megnézném egy filmben. Igen, és igen. Ez, ez szerintem annyira emberi ez Pont ez az élmény. És, mindenki és, mindenki mindenki, és mindenki. Mindenki. Annyira szívesen lennénk egy csomó szoledgál váltók, akik megkapnak munkája 50 milliót, és csinálják a kedvenc lennék a videoklipet. Tehát az minden király már. És a, ő, tehát úgy adta oda a, a forgatókövet a színészeknek, akiket hogy hogy ő, Adtak hozzá hangfájlokat is. Még hogy egy lejátszót, ilyen tabletten elküldtek nekik, és akkor miközben olvasták a szöveget, közben ment a háttérbe az anya, és arra kellett elképzelni, tehát, hogy bele kellett kerülni a hanglatba. Az egész arról szól, hogy a bébi nevű, ilyen 21-2 éves srác egy ilyen rendkívüli betegségben szenvedő, egy sírlésem van, ami miatt zúgva folytam. És emiatt ezt ő csak ezen évet tudja eltompítani, hogy ne zavarja őt annyira, emellett pedig ő a, a film történetének a, a legjobb sofőr, aki így van. Igen. Vagy és legalábbis az alvilágban minden. És, minden és minden ilyen sofőr. piszkos melókra őt felkéri a Kevin Spacey-nek a figurája, a doki, hogy akinek egyébként törlesztenek igazából ő sakban van tartva, és zsarolják, mert régebben meglapta őt, és aztán ezt csomó... Véletlenül? Nem, nem is beszélnek egyébként. volt egy múltjuk, közös múltjuk, és emiatt Baby törlesztének el és itt az utolsó melótod, <gül> és ez a tipikus dolog. <gül> Igen, itt ilyen, ilyen mafia filmbe megy át egyébként. Azt azért szerzélzzük le, hogy a Baby Driver ö, valamilyen szempontból egy, egy finomított és, és kiszínezett drive. drive igen, Tehát, <gül> Tehát Ryan Gosling utánérzés. Egy kicsikét van egyébként, de, de egyébként önállóan megállja a helyét. Tehát, hogyha valaki mondjuk látta a drive-ot, meg látta a baby driver-t, akkor vannak ilyen sztoribeli hasonlóságok, mm. meg, meg, meg karakterjegyekben, és vannak ilyen hasonlóságok, de nem feltétlenül adszociálra. Mert ugye teljesen más a két a a Az Aznak pláne. Viszont mi a kettő? Sofőrnek van a tökmennő <gül> ez, ez, ez, ez, ez még így a kö, közös dolog. Ö, jaj, jaj, igen, tehát hogy a bébinek folyton zenét kell hallgatnia, ahhoz, hogy tudja ezt tompítani, és tudjon koncentrálni, viszont emiatt, hogy folyton zenét hallgat, azért már zenére éli az életét. Tehát minden zenére történik körülötte, ő minden zenére csinál. Valamikor a, az emberek beszélgetését se hall, halljuk, majd csak a zenét halljuk. Folyton. Viszont ő egyébként tud jel, jel nyelvet, meg, meg tud szállolvasni, és emiatt ez, ez nem akadályozó csönybe, és ő a legmenőbb sofőr, legalábbis egy ilyen kis egy gyereknek tűnik, de közben meg fentart egy ilyen, ilyen, ilyen macsoválcát maga körül, hogy így ne egy e <gül> erről szól. És ö, utolsó melód, aztán a szerelem elkerületetlenül beavatkozik az életébe, és ki, ki akar szállni, erről szól, ugye, fiú. és retteltesen B-kategóriás történet. Igen, <gül> sőt, <gül> Talán az ABC további betűjével is lehetne illetni, de igen, van egy ilyen koncepció, amiben azért érezzük Pévinnek a drámáját, hogy gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy kvázi önhibáján kívül belekerült egy, egy, régi, egy régi, mondjuk úgy, hogy véletlen során, és nem tud belőle kiszállni, pedig nagyon-nagyon ki akar, és aztán utána jönnek olyan figurák az életébe, akik meg ezt pláne megnehezítik. A é Fox. Jamie foxx Jamie Foxx, akinek a kara karakterét úgy hívják, hogy delay, vagy angolul Bets, ami igazából a gyakorlatilag úgy szlengben nagyjából lefedi azt, ami, ami magyarul. Tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon ripacs, önmagáról teljesen kialakított, elmebeteg vagy őrült karakter, akinek az a happy -e, hogy teljesen random dolgokat csinál, csak azért, hogy az teljesen random legyen, és őt őrültnek tartsák. Igen. Egyébként ezt teljesen konzekvensen csinálja. Tehát, hogy Olyan, nem... ezt így a magáról. Igen. Nem, nem, nem Igen. ilyen belső pszichopata, hanem így ilyen, ilyen tanult, szociopata igazából. Igen, igazából érzi azt, hogy az utcán ki kell tűnni és keménynek kell lenni, és egy kattan csávóval nem nagyon szoktak szarozni, úgyhogy akkor ő lesz az utca kattan csávója, annak ellenére, hogy tök normális. De egyébként full szerintem minden egyes alkalommal megöl valakit, ahol, ja, ahol jár. és tehát... És henceg vele. Hát így nem, bemegy a boltba és nem fizet egy rágó és lelő valakit. Ennyire, ennyire ocsmány egy figura, de a Jamie Foxx fel, ami felegetegesen játssza ezt. <gül> <gül> nem tud levenni a szemedet. A Baby egyébként egy, úgy, mond nem egy karizmatikus figura, mert nyilván a, a szerepe se kívánja meg ezt, hogy ő legyen a középpontban. Ő a sofőr. Ő az, aki igyekszik minél inkább kisebbnek tűnni abban a társágban, ahol ilyen, ilyen hatalmas ilyen eg egók találkoznak, mert ugye minden egyes melóra új csapat van. Úgy csapatot kell toborozni, és a, a végére van ez az ilyen best of, Igen. a Jon meg a Jamie Fox és a Charlie és az a, az a legbutálabb, amikor a baby csak ül a sorokba, és többé vizsgatkoznak egymással. Tehát volt egy ilyen éttermes jelenet, amikor bemennek egy, egy nagyon feszült ilyen étterm jelenát, amikor csak a Jamie Fox és a Jon Hamm sztoria találkozik egymással, és egymást ó, így próbálják így, hát pszichológiailag. Egy, Igen. Így, Csesztetni. Próbálják kizökkenteni egymást a, a, a keménységből. Igen, igen, igen, igen meg, a, meg a felvett szerepükből. Illetve azt kell tudni, hogy, hogy nagyon beszédesek azok a nevek, amiket a karakterek viselnek. Igazából két emberen kívül talán nem is tudjuk meg senkinek az igazi nevét. Mindenkinek álneveik vannak vele. Ez Mint yeah, a business, igen. Viszont minden egyes álnév mögött egy az állnévről teljesen kihegy, kihegyezett karakter van, tehát hogy a, a Baby olyan. igazából egy, egy nagyon jó sofőr, de tényleg visszahúzódó, nem sokat beszél, és egy viszonylag mondjuk erre rájön. Mert le is kezeldik, mindenki lekezeli. Igen, Meg mindenki gyereknek nézés, hogy egyébként mindig a legfiatalabb, akkor ott van a Dili, aki egy teljesen erőltetett ö, őrült, közben csak egy ilyen tisztességes pszichopata, aki, aki szeret rombolni és pusztítani, de hogy minden egyes megszólalása az arról árulkodik, hogy ő mekkora egy őrült, és ezt így demozza. Kicsit olyan, mint a, a kémben a Jason Staten karakter. Igen, ilyen teljesen eltúlzott. Egyébként ilyen, én, én inverse Jason Statham, az ilyen pszichopata yeah. igen. Pont olyan teljesen. Aztán ott a haver, aki, <sí> <sí> aki barátságos, a jó fejcsávó, csak aztán elkapta az anya. <sí> igen, nem, hát ezt spoilerezzük, vagy ne, jel, mert... nem? Nem, nem azt majd max. vagy ha ez részben a végén, hogyha úgy, úgy látjuk, addig nem lenne el semmi. Tehát ezzel ez, ez, ez, ez, ez, ez még tudunk beszélni. Igen, igen. Tehát, hogy, ahogy, hogy minden karakternek van egy ilyen kb. 3-4-5 betűs neve, maximum két szótaggal, és egyébként ezekre a nevekre teljesen ki vannak hegyezve, ilyen nagyon sarkítottak, nagyon e prototypikus, e sül. igen archetypikus e karakterek. És egyébként az a vicces, hogy mivel ennyire szélsőségesek, ezért ezeknek a dinamikája egy ilyen tök jó párbeszédeket, meg tök jó igazából történetvezetést tud eredményezni. Igen. A, szerintem az utaltabb rá a legerősebb piracai ezek, ezek az amikor a gangsterek összejönnek és, és együtt melóznak. Amikor elmennek fegyvert venni, <síns> amikor egymást lövöldözik egymást, meg csak simán oltogatják egymást. A, az már szerintem fantasztikus. Ellenben viszont a filmnek ez csak a fele mondjuk. A tök tisztességes vannak benne, viszont nagyon sokat elvesz ugye, ez a szerelmi szál a, a sztoriból. És újra nézésénél már engem kicsit jobban zavart az a szerelmi szál azért, mert fúj-fúj szerelmi szám, mert annyira nem nyálas igazából aranyos az a két színész együtt, meg a figurák is aranyosak együtt, csak kicsit olyan meseszerű. Uh -huh. nem, nem érezted ezt, hogy hát, túl hamar egymásba szeretnek és túl hamar megtesznek egymásért mindent? Igazából nem volt nagyon nagy vagy súlya, vagy tétje, vagy, vagy, vagy háttere ennek a szerelemnek, mert úgy Találkoztak, aztán utána nagyon jóba lettek, és így láttunk pár-pár beszédet, meg egy vacsora jelenetet, de igazából ezek után simán elmentek, vagy elszokták volna együtt bárhova. Nyilván ehhez az is kellett, hogy feltételezhetően a női karakternek sincsen egy, egy társadalmi hátországa, egy, egy családja. És ezért, mivel gyakorlatilag teljesen gyökértelenek, nincsen senkiük, vagy hát nagyon minimális az, akiük van, és úgy érzik, hogy gödörben vannak, ezért szabadulni akarnak, és valahogyan mondjuk szárnyalni, és ezért lehet, hogy sokkal jobban összeillenek, viszont ez kicsit olyan, mintha most ilyen nagyon nagy, hever szerelem lenne, és látnánk azt, hogy egy év úr már úgyse lesznek együtt. Igen. Viszont velük együtt két Bonnie és Clyde karakter is, vagy két Bonnie és Clyde páros is van ebben a filmben. Ugye az egyik az haver és édes, a, Igen. a, a másik pedig így a végére az a baby és debora de Debe, de, igen. De, de, de. <gül> tehát egy, egy, egy, egy kicsit vicces lesz, hogy két Bonnie és Clyde karakterünk is lesz, az, és ők tényleg eléggé. Vagy, pedig, vagy például ami a, a született gyilkosokban volt ö, két főszereplő. A Miki és Melorinox. Igen, igen, tehát hogy ez a nem nagyon van ö, családjuk, vagy hogyha van a szívás, és akkor így, mivel nincsen, nincsenek társadalmi gyökereik, vagy egy ilyen, egy ilyen biztonságos tér szociálisan, ezért így egymásra számítanak is bele a vakvilágba, de ennek csak a legelejét látjuk, és ez nem Ör, is fog igazából annyira kiférülni. azért A film érzékeltet, hogy eltelt idő, tehát nem ezek ez nem egy hét alatt jutottak el a de tök érdekes vagyból az örök szeletli foglalk kategóriáig, de nekem kicsit egy gyengén volt ez felépítve, vagy néha, néha engem... ott picit megállt a film amúgy, tehát nem, nem volt normal, csak így mikor elmennek így, együtt így cukiskodni valami mosodába, akkor így nekem egy kicsit úgy nem érzem a filmdikmusát annyira, mint amennyire előtte. De ez csak egy ilyen mini kis szőrszálvasogatás, amit szükséges a filmben is. De aztán a film első harmada nagyon jó, meg már utolsó harmada nagyon jó. De az utolsó harmada viszont már olyan, mint egy, egy mezei akciófilm. Ott már kicsit elveszik a Baby Driver-Ease. Hát azért volt ott, nem, nem tudom, hogy mennyire mezei akciófilm, mert ott azért volt egy-két fordulat meg nekem volt ott egy pár ilyen, ha nem is grotesz, de érdekes jelenet. Akkor ez mindjárt mindenkit állítjuk, szerintem mindjárt nem szpojlernek. Illetve ami, amit én ö, nagyon akartam utálni, és amit én általában nagyon nem szoktam szeretni, azt itt egyébként tudtam szeretni, mert koncepció volt például, hogy nagyon sok ilyen, ö, nem is tudom, ilyen, ilyen klisé jelenet volt. Iszonyatosan sok klisé jelenet volt, és ezeket úgy tudták felhasználni, hogy nem volt Idegesítő, nem én. volt szavaró? Mire gondolsz? Hát, hogyha most már spoilerezhető. Akkor mondjuk egy érték ide, tehát a, a film, és utána átláttunk a spoilerba, mert arra a hogy <gül> típusú dolog lesz valószínűleg. Tehát én a babydermet mindenféleképpen igazából teljesen nézhető bárkinek, ez még randi filmnek is tökéletes. Randi filmnek teljesen elmélt, persze. És, és nagyon színválasz, nagyon ugye nézős, tökélen alkotás. Akár extra 11-kor is be a filmet, akkor sem fogsz valószínűleg aludni rajta. Ez tipikus vajon, és tök jó soundtrack van. És nem olyan zenéket tettek be a dal listába, minik a Suicide Squad, hogy ott, ott is két percenként fülyött új zene, de azok ilyen tipikus zenék voltak, ilyen Queen, meg Tiszti, meg, meg ilyeneket, eee. amit találtak az ilyen legnépszerűbb zenék között. Itt meg az ilyen rétegebb dolgok vannak. Szóval én azattól is szoktam hallgatni pár dalt belőle, tök jó. Valószínűleg a, a most hallgatott podcast alatt is ezek a zeneik szólnak valamelyik közülük. Úgyhogy javaslom, hogy azt is hallgassatok meg miután a filmet Igen, én szerintem egyébként ez egy tök jó film. Annak ellenére, hogy, hogy mennyi hibája van, viszont ezeket a tudatos hibákat egész jól használja. Üm, nem mondom, hogy ez, ez ilyen ívezred film, de hogyha, hogyha szeret, szereted a sarkított karaktereket meg a dinamikus történetet, és ki akarsz kapcsolni, akkor ez teljesen jó. Tehát hogy ez, ez nem, nem a nagy elmélkedésekről szól, viszont hogyha egy kikapcsoló, szórakoztató filmet akar az ember megnézni, akkor szerintem tök jó, viszont azért van benne a, a drive-hoz hülye, hogyha már ez egy finomított drive, annyi, annyi véres jelenet, hogy azért Meglepően erőszakos lehet Igen, a végére. Hogy, hogy azért a, az érzékeny lelki világot tudja vántani, de mondjuk ez megint a szélsőséges volt, tehát erősíti ennek a filmnek, ami szerintem tök jól Igen, működik. A, egyébként a rendezőnek ez a sajátossága, például a Halári hullák Hajnalába, meg a vaskabátóba is egyenként, ezeket a ilyen könnyed, könnyed hanggató filmek. De néha olyan butás dolgok törtnek, akit úgy, úgy, úgy kiszenved, igen. hogy itt szétszakad a teste ember, tehát nagyon meglepő tud lenni. Itt azért nem csendő dolgok. Hát azért, hát azért, azért hasonlók azért vannak. 16-os karika jogos lenni, igen, igen, igen. Tehát hogyha szeretted a vaskobátokat, akkor ezt is szeretni fogod. Én például azt imádtam, az szerintem most egy sokkal jobb film, mint ez, viszont a hangulat az annyira hasonló, hogy, hogy nekem emiatt megbocsátható a filmvesszési Viszont ez nem egy vigy nem. nem, ez egy, ez egy, ez egy, ez ez egy, egy a... durva, dráma igazából. De dráma, ez inkább azt mondom, hogy egy könnyen akció vigy de de mindenképpen az akcióra a hang, van a hangsúly, mert annyi humoros ját amúgy nincsen, vagy nem arra megy ki, inkább csak mellékesen vicces. De Igen, ahogy nem nagyon, nem. mellékesen viszont nagyon vicces. A Kevin Spacey-nek csomó jó van, a Jamie Foxx szintén. Talán ők a két legerősebb ebbe az egészbe. Emellett pedig tök vicces helyzetek és visszatérő poénak is van, ami az egy wright egyébként nagyon sajátossága, hogy mindig az elején elhint valamit, és a végén visszahozza, és egy ilyen hatalmas ilyen ívet ír az, az egy poén az egész filmben, és ezek tök, mm -hmm. tök, tök, tökre ütnek a végén. Igen, azt még mielőtt látunk a spoilerre, jegyezzük meg, hogy valószínűleg hosszú ideig ez lesz Kevin Spacey egyik utolsó filmje. Hát Hogyha tudni akarjátok, hogy miért, akkor a Histor Podcast MeToo adását tudjuk javasolni. Vagy Ad... az internetet. Vagy <gül> az internetet. De igen, tehát hogy, hogy Kevin Spaceynek az egyik talán utolsó alakítása lesz ez. De szerintem jó volt ebben a filmben. Na, most viszont rátérünk a spoilerre, úgyhogy ha még nem láttad és spoilermentesen akarod megnézni, akkor most állítsd le a videót, és gyere vissza, miután megnézted, és hallgass meg a végét. Ha megláttad, akkor hallgass végig. Na, szóval, mennyire tapsoltál annál a jelenetnél, mikor a Baby teljesen besokkal és a Jamie Foxot ot nekivezett egy drótnak, és, és Jamie Fox brutálisan átszódik egy, egy rúddal. Én azt a jelenetet imádtam. Én ott Igazából fel akartam állni, és megölelni, hogy Igen, az Ez mennyire kurva jó. A mozitba királyom volt, tehát, hogy így, wow. Arra annyira nem számítottam, pedig, pedig lehetett igazából sejteni, csak így annyira nem számítottam, hogy hirtelen tök enős és hogy ilyen brutálisan lesz lemészárolva a Jamie Fox karaktere. Mert azért adjuk le, hogy ez nem, nem volt egy egyszerű halál, tehát az Á, nem Felszúródni egy köteg betonvasra azért. De egyik ott a ha kicsit belegondolok kicsit a Bébinek az ártatlanságot teljesen elveszik, tehát Igen. Ő, nyilván a film, a film végén a Bébi azt mondja, hogy nem, megállunk, le, leüljük a büntetést. Ami szerintem tök jó üzenet, ott, ott, mivel a Bébi egy, egy jó szándékú figura és ez a körnete visszaigazolja, ezért előbb kiengedik, mint amennyi évet le kéne ülnie, Igen. de, de ott, ott a végén megöl egy-két embert konkrétan. Ja, gyakorlatilag ez ő, így ez És így van. Ő az egész filmben a, a legnagyobb ilyen morális dilemmája az, hogy, hogy ez, ez most akkor ebből őt részt vesz, hogy mások ölnek meg, a bűnözök körülött a bankhablók ölnek meg rajta kívül embereket. Egyébként azért is mondtam, hogy ez egy kőkemény dráma, mert hogyha nem lenne ennyire színeszagos, nem lenne ilyen, ö, ilyen az atmoszférája, és nem lennének ezek a poénok, akkor ez egy nagyon súlyos maffia dráma lenne, amikor az, az van, hogy bekerülsz egy ilyen közegbe, nem tudsz kitörni, és egyre jobban behúz, még a végén te is egy gyilkossá válsz, ahogyan mm. hogyan próbálsz menekülni. Tehát, hogyha ez az összes ö, ilyen, nem tudom, erős szín, és, és vidámkodás nélkül nézed, akkor ez egy elég kemény film. Tehát, vagy legalábbis a történetet. Hát ugyanezt a amit elmondta a, a Drive című film igen, is. Igen, Ott igen. 18 plusz keményen. Én bátorítanálok arra, hogy egyszer beszélünk arról a filmről, hogy nagyon szeretem azt a filmet hogy ugye, vagy előbb vissza tenni szerintem. Mi volt még nagyon vicc, jó a filmben, a, volt egy a Kevin szpace egy unokaöccse. Amikor a klisékről beszéltem, erre gondoltam. Nem elsősorban. Ami össze magában teljesen hűessék, hogy van egy unokaöccse, aki nem tudom, 8 éves vagy 10. 8, 8, kiderül, hogy 8. Igen, és, hogy ő, ő, ő is ugyanolyan hidegen, és számítóan beszél az ilyen maffia dolog, hogy szóval, hány embert kell előni, oh, csak rá kell fogni a puskát a postásnőre. és már adja is a nagy címletet. Igen. Igen, tehát hogy, na ez viszont egy olyan klisé, ami tipikusan a bűnöző végigjátékok, nem fetem a maffia, a bűnöző végétékokban mindig van egy oda nem élő karakter, a, a lehetőleg jó alacsony legyen, aki az megint, egy megint le, megint leg... kompetens. Igen, aki az egyik legkompetensebb és legkeményebb, leghidegvérű profi. És ez nagyon sokszor előfordul, hogy ez egy gyerek, hogy fú de kemény lesz, hogy majd a gyerek lesz az igazi... Kevin Spacey meg is érzi, hogy a vérner válik vízni. Na az, igen, az a pillanat, az, az nekem egy iszonyat nagy klisé volt, viszont nem zavart. Tehát, hogy egy, egy ilyen egy beleférős klisé volt, amik, amiket igazából még teljesen meg lehet bocsájtani. Simán, simán. Húha. Ö... Végén, végén tényleg nagyon átmegy egy, egy ilyen szintiszta akciófilmbe, hát a, a, akció-trillerben már inkább. Ahogyan a Kevin Spacey hát hát az, a az olyan, Jézusom, a dreaming fox is durvább, tehát talán Kevin Spacey lelövék, átmenetelte kétszer. <gül> Na, az, az, az volt az egyik olyan halál, amikor, én, bár ez egyébként tényleg a film utolsó, nem is harmad, utolsó tizedében van, amikor, amikor már biztos voltam benne, hogy, hogy akármennyire is próbálom utálni ezt a filmet, nem fogom, mert igaz, hogy nagyon sok nekem nem tetsző eleme van, viszont ugyanakkor olyan kemény és olyan váratlan brutalitással tud operálni, és annyira ki tudja egyensúlyozni ezt a helyzetet, és pont Kevin Spacey halálával, hogy uh, nekem az egy ilyen katartikus pillanat volt, a másik katartikus pillanat volt, amikor ő elt, így elhalálozik. Meglepő, hogy a Vigy játékban a halálesetek a legindexletesbb leg, dolgok, vagy, vagy többek között a leg, legütősebb dolgok voltak. de pont azért volt, hogy nagyon felhívtett egy ilyen idill, idillis dolgot tehát a zenékkel, meg a kis hanglattal, meg hogy baby, mennyire faszán vezet, és a Vigy játék brutálisan ki kell törni ebből a, ebből a mocsokból, hát ott megszenvednek eléggé akarták és miatt van tétje Igen, illetve még a végén van egy olyan jelenet, amikor a parkolóházban ö, vannak fent, és ö, az egyik autóval, egy, egy jó nagy terepjáróval bébi megpróbálja letolni ö, haver kocsiát, aki egy rendőrautóval van, megpróbálja letolni a mélybe, és ezzel végül is megoldani a kettejük konfliktusát, és elmenekülni a ez nagyon kemény És akkor az történik, hogy Havel gyorsan kiúlik a kocsiból, és a bébinek az autója le tudja tolni, mint tudom, negyedik vagy ötödik emeletről a rendőrautót. Viszont itt egyrészt én elgondolkodtam azon, hogy ha ennyire masszívan küldte, nem tudom, hány száz lóerővel azt a másik autót, tehát hogy volt két, két nagy erő egymásnak feszült, és egyszer csak az egyik hirtelen eltűnt, akkor nem kellett volna a baby autójának is, és le, ha ilyen. Nem is lezuhannia, de legalább lezuhanáshoz nagyon közeli állapotba kerülnie, még amikor jön fel a kamera látjuk, hogy kevés három méterre van, van a peremtől a, a kocsi, és ezt mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon <coughs> jó sofőr, de itt, én, én, én itt egy picit számunkértem először a fizikát rossz indulatból. Viszont ezután történik pár akciójelenet, és végül haver úgy pusztul el, hogy a már lezuhant, égő rendőrautóra, ő is ráesik, és amikor rázuhan, akkor felrobban a rendőrautó. <gül> Overkill. <Igen. gül> van benne egy, legalább három. Tehát, hogy ez, no ez nekem egy akcióklisé volt. Teljesen az volt igen. Ez, ez egy egyértelmű akcióklisé volt. A 90-es évek Dolph filmében. <gül> egy ugyanilyen jelenetet képzeltem el. De még ez is működött. Szerintem ez az egyik mélypontja, ez a klisé pillanat volt, és szerintem annyira nem is volt epikus ez a többpontnál mert más filmeknél, ez akár csúcspont is lehetett. Igen. Ez ez csak akciófilmeknél, meg ez a legmenőbb, mikor egy nagyon brutálisnak kiszállva a főhost. De az a baj, hogy ennek kellett volna a tetőpontnak lennie, amikor Baby az utolsó. Sokadig, sokadig volt már, ott már gúzták, mondták az egészet. Igen, tehát hogy ha tehát nem volt egy nagy ilyen kitörő pillanat, ezt esetleg ezt hatták annak, de ez meg így nem nagyon működött, vagy szerintem ezzel nagyon sok probléma volt, de mindezek mellett egyébként a film... Megbocsátodom, mert egyszer, egyszer túl jó hangulat Igen, igen, igen, el, igen. És, uh, ja, Viszont, tehát... Még nem, nem tudom, kliséket még, még soroljunk el. Hát ha jut. Hát a végén, amikor van a tárgyalás és mindenki elmondja, hogy Bébi mekkora egy gyerek, és mennyire jó, az nekem annyira a mézes nyálas igen, volt, igen, hogy az, a... ott nagyon, tehát ott azt, hogy Bébi megölt végül is két embert jó egyet önvédelemből, de, de megölt két embert, meg, meg kirabolt huszon nem tudom hány ö, bankot, vagy legalábbis ezeknél ő volt a sofőr, azt vala, nagyon ellensúlyozni kell egy hihetetlen pozitív áradattal, és ez nekem már ugye annyira. nem fél. Hát az nagyon elég az volt, és mert ez ilyen a az, az utolsó jelenet. Az utolsó, amikor, süt, az, amikor, az... amikor ki, ki, ö, a barát megvárja, és ez az hiszi, egy álomjelent, tehát az, mm. pontosan úgy néznek ki ott évvel később. De az egyébként meg is volt egyszer álomjelent. Igen, ezt észrevettem, hogy az a jelent, hogy azt a kétszer látjuk, és mind a kétszer nem pontosan ugyanúgy, de mind a kétszer egy hatalmas vaskapu nyílik ki. A először csak ezt álmodja bébi, és aztán másodszor ez tényleg megtörténik, vagy gondolom, hogy megtörténik, mert akkor a börtönből jön ki, és az, amiatt is lehet egy álomjelenet, mert annak egy nagyon erős ilyen 50-es, 60-as évekbeli hangulata van, Bébi egy ilyen fehér, rövid pólót visel egy sima farmerra, igazából a haja is teljesen autentikus 50-es, 60-as évek, Ugyanígy van felöltözve Debóra is, a Verda, is, az egész, a, ahogyan így egymásra néznek, ahogyan egymás, mm -hmm. egymáshoz érnek, az is teljesen egy ilyen, ilyen nyár romantikus filmből jöhetett volna ki, és nekem ezt, ezt koronázta meg az egész videoklip klisé parádét. De szerintem még ez is jól működött, tehát így, így mindennek ellenére, vagy minden, vagy minden mellett még ez, ez is azért is így... Szerintem ezzel zárhagytük is, hogy megbocsáthatók a hibái Igen. ennek a filmnek, mert egyszerűen hogy annyi, annyi erényel, és annyira, annyira szólalkozható, és annyira visz magával, hogy igen, tehát hogyha... hogyha... Nem lehet hogy igazából őszintén paragudni semmire. Igen, ez, ez, ez az, amikor tudod azt, hogy, hogy a gyerek rossz fát tett a tűzre, de, de mégis, mégis olyan... olyan Legalább amikor... nem fázunk. Igen, igen, de, de, de, de mégis egy olyan pofa, hogy, hogy nem, tudsz rá, nem tudsz rá haragudni, és megbocsájtasz, mert az év vannak előnyei. Ez is egy ilyen film szerintem, tehát én erre, hogyha tízes skálán kéne értékelni, és mérne kéne. Szerintem azért rádobnék egy hetest, mert van, akinek ez egyszer nézhető lesz, az biztos. Szerintem azért kétszer bőven belefér mm -hmm. megnézni, a hangulata az nagyon jó, viszont azért nem egy nem tudom, nem, nem, nem egy kiemelkedő mű, viszont a maga műfajában meg egy teljesen stabilan És valószínűleg tanítani is fogják egyes csináltaim miatt a, a vágás szempontjából, meg a vágás rendezés szempontjából. Igen, a vágás, a zene, meg a, meg a hangulatépítés, az kiváló. Tehát az, annál megnyaltuk a fülünket, az, az biztos. <gül> Én nem fog értéken értékelni, és szerintem a az eddigi véleményemből össze lehet rakni, hogy nagyjából mit gondolok, ez ezt a születéken szeretem. Tehát tavalyi év egyik nagyon kiemelkedő filmjával, top 10 biztosan, be, be, bekerült simán. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük, hogy melem tartottam! az a filmhez! Igen, igen, hajrá aztán! Majd írjátok meg kommentben, hogy szerintetek milyen volt. És hamarosan érkezünk a Siriana címfilme. Sziasztok! Hello! No, no, no, no, Good, good kid. Devil, devil, behind the wheel. Was he slow? Retarded means slow. Was he slow? No, no, no. no What the hell else more than you do? Was he slow? Was Was he slow? Was he slow? <laughs>